מעדן וניל, תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים עם אהרון מורג ומושה ירונסקי, ימי שלישי, שתיים עד שלוש בצהריים, רק ברדיו קסם, מאבא ששפם, הרשת החינוכית של כל ישראל תגידו אתם, איזו דרך יותר טובה יש מלילה שתפתח לנו את מעדן וניל, היום, ראשון בספטמבר, הילדים חזרו לבית הספר, אלא אם כן הם לא חזרו לבית הספר. אנחנו כאן במעדן וניל, אמנם משה ירונסקי איננו, אבל הוא מפסיד, כי חוץ מלילה, יהיה כאן גם את סופי, סופי צדקה. שלום סופי. שלום שלום, צהריים טובים. ויניב טייכמן. שילווה אותה בעוד. בקיצור, יהיה לכם עוד הרבה מאוד דברים טובים לשמוע במהלך השעה הזאת. גם מוזיקה, גם דיבורים, גם שיחת טלפון לאמסטרדם, בעזרת השם. בקיצור, אל תלכו לאיזשהו מקום, יש לנו המון דברים לשמוע. אז ניתן ללילה עוד, עוד קצת, מה את אומרת? אני בעד לגמרי בעד. צריך לומר שלילה של זאת בקשה של, של סופי. ועוד מגוון בקשות. שנשתדל לשמוע חלק גדול. נשתדל לשמוע, אבל גם מאוד מגוונות. אז הולך להיות סלט מגניב של מוזיקה. אז למה לילה? זה שיר שהכרתי אותו דרך האחיות שלי. האחיות שלי גם, אנחנו חמישה אחים, אז היו לי המון משיכות מאוד מאוד מגוונות למוזיקה. אם זה ההורים שלי, שמאוד אהבו... ערבית קלאסית, אחות אחת שמאוד אהבה את מוזיקת הקסטות של התחנה המרכזית והייתה לי אחות אחת שאהבה מאוד את, את השיר הזה ספציפית ובכלל את האלבום. זה היה מאוד מאוד מגוון, הבית היה מאוד מאוד מגוון ואני חושבת שהושפעתי מזה מאוד. אז מיד אחרי לילה אנחנו נשמע את אחד הגוונים האלה שאנחנו מדברים עליהם אז איני, לאט לאט נורדת לילה שלא תיעלב לנו, אבל יש לנו עוד כל כך הרבה דברים לשמוע בתוכנית הזאת. תודה לילה, תודה קלפטרון. תודה רבה. אז הנה שיר אה, שלך עם הלהקה, אה, כן, שנקראת הבלדים. לש... הבלדים, בני המקום. כן. אה, השיר הזה הוא, אה, אני חושבת, האחרון שהוצאנו, נכון? האחרון שהוצאנו זה מילים של הרב אברהם הכהן ללחן של יניב טייכמן. גם עיבוד והפקה של יניב, מנגנים שם כל חברי ההרכב. אנחנו מאוד מאוד משתדלים במוזיקה שלנו, באמת לשמור על המסורתיות של הכלים, ככה, כמו שהם נשמעים, בלי יותר מדי מסביב, כל מיני דברים כאלה. להביא את זה, מה שנקרא, straight to the point, נקי. זה כל הרעיון של הבלדים, לכן אנחנו גם נקראים הבלדים. יפה. טוב, אז אני צריך להקדים ולומר, כדי שאף אחד לא יגיד לנו, אבל אמרת מעדן ויני, תקליטים זה חלק. מהדברים שתשמעו היום, הם בדרך הטבע, לא עלו. אלוויניל, מה לעשות, אולי בעתיד. אם נחזור חזרה, כן. כן, נחזור, נחזור. כן, אה? אז הנה, סופי והבלאדים, מגיד הרקיע, האוד הזה של יניב. גם. אחר כך תשמעו את האוד הזה לייב. Thank <laughs> you. בכל מים סימני of my BYRW and me that gave me my two-ети How I do that and project with my сб Hadi You will I play되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 סופי ובלדים, ועכשיו, רחוק, רחוק, טוב, לא כל כך רחוק, אבל זה באירופה, ביום עם כל הקורונה וחוסר האפשרות לנסוע, זה ממש ממש רחוק. באמסטרדם יושבת לה נועם בזנה. שלום, נועם. שלום, מה נשמע? אנחנו בסדר גמור, אחת? בסדר גמור. יופי. אני קצת איטי מהקורונה, אבל אתה יודע. כן. נרגעים לאט לאט. אבל זה ככה, באמסרדם אתם מרגישים את, ה, את הקורונה, או שהיא כבר נעלמה לכם פחות או יותר? תראה, עולם התרבות זה מאוד מרגיש את הקורונה, אני חושבת, בכל העולם, ובמיוחד באירופה, כיוון שהרגוליישנס, התקנות שנכנסו לשעת החירום כביכול, הן היו חמורות מאוד מההתחלה, כן. והן עדיין נמשכות. אז בעצם לא היו קונצרטים. מאז מרץ בכלל, והטור הקודם שלי נגמר בינואר, והיה אמור להתחיל מחדש במרץ, אז אני לא, לא עשיתי קונצרט מאז ינואר. וואי. ו... זה המון זמן. מה זה עושה לך, העובדה שאת מנותקת מהבמה לתקופה כל כך ארוכה? זה ממש מוזר לי. אני נמצאת 200 יום בשנה בקונצרטים, mm -hmm. אז לא, לא מוכרת לי מציאות כזאת שבה אני יושבת בבית. כלומר, ו... כן עושה דברים ברשת, משדרת קונצרטים, מעבירה הרצאות, יש לי תוכנית רדיו שאני מנחה, אבל הכל פתאום בבית, במקום להיות בחוץ, בשטח, להיות בקשר עם אנשים ואחרת. כן. Okay. טוב, יש לנו כאן באולפן מישהי שרוצה להגיד לך שלום. נועם, <עבודה עבודה> שלום. עבודה שלי. אהובה, <עבודה>, מה נשמע? בסדר, מה הייתך מותק? אני בסדר, האמת היא שאנחנו נהנים מכל הרגע. זה באמת מעדן של ונילה, מה שקורה פה. ספרי לה, ספרי לה שזה קלפטון מתקליט. איפה קלפטון מתקליט? הם ישמעו את לילה מתקליט. את לא מבינה, בדבר. איזה תענוג. זו התוכנית. והוא גם מנקה את התקליט עם המנקה אבק האלה של שנות, ה... אני חושבת שנות ה-60 <laughs> או ה-70. ביציאה מהאור, יש את מנהרת הזמן, נכנסים ו... ממש, כן. את לא מבינה, אני עוד אצלם לך, אל תדאגי. כן. איך, איך, תספרו אה, קצת על הקשר ביניכם, סופי ונועם. נועם, ספרי. אה, פגשתי את סופי במקרה, אחרי שחברים המליצו לי ליצור את הקשר. שלחתי לה בפייסבוק, אז היא כתבה לי אותו דבר, הי, חברים המליצו לי ליצור איתך קשר. ו... מתי זה היה? אני... מתי זה היה? בנובמבר, לא? <ש> <ש> נובמבר? משהו כזה. אז זה קשר, זה קשר טרי, טרי. ממש, כן. כאילו, ממש... זה ממש חדש. חדש. הזוגיות טריה. נפגשנו בדצמבר, כן. כן, מערכת יחסים בשאלות רחוק. כן. ממש. <laughs> ונפגשנו בדצמבר, הייתה פגישה אחת, וזה הספיק. היה קליק. כן, ואז... <חתה> לי ללב נכון... זאתי. בהדדי. ואז uh, קבענו לעשות כל מיני דברים מגניבים, נכון? ופתאום ופ... uh, שום דבר לא התאפשר. ואז נועם בא עם רעיון מגניב. שיפה? רוצה לספר לו? האמת, זה היה רעיון שלך. את אמרת, בואי נעשה את מודיעני. אני התחלתי עם שבואי נעשה מאיר אריאל. נכון, היא רצתה את מאיר אריאל. שיר אחר. נכון. ואז אמרת... עברנו את פרעה. נכון, נכון. היא באה עם הצעה של... נכון. אבל אני חושבת שאת שמחה ששיניתי את דעתך בעניין הזה, לא? כן, תראי, אני שמחה באופן כללי שאת פה, <laughs> אבל את <laughs> <laughs> גרמתי <תגר> להסתכל על השיר הזה ממקום אחר, וגם באופן כללי על המשמעות שלו, כי את, אני, אני חילונית, ככה, גרה באמסטרדם, אתה יודע, לא, לא מחוברת כל כך למקורות כמו סופי, ואז פתאום סופי עשתה לי את הקירוב הזה, פתאום הביאה אותי יותר קרוב למשהו ש... זאת אומרת, היה אצלנו בבית, אפילו למדתי בבית ספר דתי איזה שנה, אבל שכחתי ממנו. היה מנותק ממני, והסופיה אמרה, טוב, בואי תיכנסי, אני אראה לך מוטו. <laughs> <laughs> ומה שהיה הכי מטורף, זה שהוצאנו את השיר בלי שידענו, 20 שנה למוטו של מאיר אריאל. אנחנו פתאום, נכון? פתאום כן, הבנו ש... כן, זה היה ש... הזוי. זה היה הזוי מאוד. הזוי מאוד, כאילו, ממש. אין צירופי מקווי. ואנחנו סיימנו להקליט, קיבלנו <laughs> את המיקס, ואז ממש, שבוע אחר כך אנחנו רואות בפייסבוק, אה, ל... ל... ל-20 שנה, למאה הראשי. להבחרה, ל-20 שנה למאה כן. הראשי, שהייתם עם כל העיתונים בזה, ואני אומרת, מה זה, מה זה הטיימינג הזה? הטיימינג הזה היה כאילו מצא אותנו. ממש, אז אמרנו לעצמנו, וגם באמת, אה, קיבלנו הרבה הערכה על השיר, אני חושבת, אה, מסביב גם. זו הייתה יציאה מאוד מאוד יפה. הוצאנו יש מאין, אפשר להגיד. תשמעו, אני... מקווה שהזוגיות הזאת תלך ותתחזק. <laughs> אולי נתחתן, נראה. ושתיפגשו סוף סוף שוב, <laughs> ושהקורונה תיעלם אם... מחיינו. אם באמסטרדם אני... להתחתן. בפעם זה הבאה זה שאנחנו זה. נפגשות זה באמסטרדם. <laughs> כן. <laughs> אין בכלל ספק בעניין הזה, כאילו. <laughs> איך שהמטוס בווי הראשון בווי. יוצא, אני עליו. <laughs> כן. <laughs> אז אל תעימי על יונה ביד. יניב שהוא בא אז אנחנו בכלל. No, תצטרכי לארח שניים כנראה, כן. יש שתי פספות, אין בעיה. מעולה. <laughs> <laughs> <laughs> <ובסדר. laughs> העיקר <laughs> שלא יהיה מחסור בהרינג. <laughs> אמירה <laughs> עוד <אחד> מצטערת... <laughs> אני, <laughs> אני לא אוכל הרינג, אבל אמירה, שאשתי והמפיקה של התוכנית הזאת, ועכשיו גם מצלמת בשידור חי מה שקורה כאן באולפן, מצטערת עד היום שלא הקשיבה לעצתי. כשהיינו בשוק באמסטרדם, אמרת לה, תאכלי הרינג. אז היא לא אכלה הרינג, והיא... ועד היום. ועד היום. היא לא אוכלת הרינג בגלל זה. אז לא. סוף היא תביאי לה רכישה. סוף בטח, ועוד איך. אני שכנעתי חברה שלי שהגיעה לבקר מישראל לטעום הרינג, וצילמנו וידאו, שזה הבלופר של החיים. והיא זמרת אופרה, ועד אותו רגע היא עדיין לא הייתה מפורסמת. והוידאו הזה הקפיץ לה את הערוץ ל-40,000 מנויים. גמרנו, שכנעת אותי. אמירה עכשיו צריכה לאכול הרינג. נדאג לזה. אבל תצלם אותה. אני אצלם אותה. נועם, היה כיף לדבר איתך ולשמוע אותך מרחוק. נשמעת מצויית מרחוק, דרך אגב. אני רק רציתי להגיד משהו לפני שנסיים. שבעצם שני דברים. אחד זה שביום שישי יוצא סינגל חדש. מזל טוב! איזה יופי. מזל טוב. אז אם בא לכם להקשיב, אתם מוזמנים לעקוב. בפייסבוק או באינסטגרם, נועם וזנה. הוא יעלה וגם, ביוטיוב? וגם ביוטיוב, נאני כמובן. סינגר. נאני נועם וזנה. וכיוון שלאלי גורנשטיין הנפלא היה אתמול יום הולדת, נכון. ואני רציתי להקדיש לו את השיר שהקלטנו יחד, אנו ניפגש. אנחנו בהחלט נשמע את אנו ניפגש, דרך אגב. וגם, וגם לאחל המהמם הזה מזל טוב. גם, גם, לנו, גם אצלנו, בתוכנית אחרת, בצחוק בשתיים, ביום ראשון, אנחנו השמענו כמה שירים של אלי לכבוד יום הולדתו. אז אוקיי, אנחנו נשמע עכשיו את אנו ניפגש. איזה שיר נפלא. אלי הרבה. גורנשטיין, נועם וזנה, תודה רבה לך ותישארי בריאה. ביי, אמא. תודה. ביי, בבקשה. מזל טוב, אלי. מזל טוב. No, let's get started When and how it is, I don't know But I have one I have a gift I have a gift I have a gift And I have a gift In the house In the house In the night of the night I have a gift And I have a gift For you, I am אחר, וכך אתה אומר לי שוב. אנו ניפגד, אף אם יפרידו מרחקים, כי לי אותך יעד, גורלי לעד, ונהיה מאושרים. עכשיו, רק כדי שתבינו עד כמה שנועם וזנה מוכשרת. סופי תספר לנו מי על הטרומבון. נועם וזנה על הטרומבון. וואי. היא מנגנת בצורה נפלאה, היא שרה בצורה נפלאה, היא מקסימה. איזה כיף. אחי. He will be quiet and he will be quiet. He says to me and he will be quiet. And that's what I say to you again. Let's go. Let's go. But if he loses, he will be quiet. He will be quiet. He will be quiet. And he will be quiet. איזה יופי, איזה יופי. טוב, אז שמענו ויניל ושמענו אה, מתוך mp3, ואני חושב שעכשיו רק הגיוני שנשמע לייב. הגיע הזמן למשהו בלייב, אני חושבת. אז כן. הנה, סוף הצדקה. יניב טייכמן. יניב טייכמן. על האוד. והאוד. והאוד. <laughs> והכישרון. ומה <laughs> נשמע? אני אומרת, נלך על משהו כזה מגניב, איזה אולי, איזה ערבי קלאסי. יאללה. נלך על איזה עבדיל וואב כזה. יאללה. Okay. ים ספר ווחדק. שיר שכתב אילחין עבדיל וואב, ויניב טייכמן מנגן. ולפחות פריד אל פה באולפן עכשיו, אדוני. תראה איך, זה, איך הוא מוריד מערך עצמו. <עוד> אני, כמה <עוד> אני מנסה להרים הוא מוריד. <עוד> <עוד> זה מטורף. אתם יודעים מה? תשפטו אתם. בסדר? סבבה. אם אני מגזימה או לא. לטבע עני, לטבע עד עניות, תשרי for you réelle תיבע את העניות אשר אל ניר. יופי, תודה. ממש יפה. תודה. עכשיו, תני לי את שם השיר הזה בעברית. תרגמי לי את שמו. אתה נוסע לבדך. אתה נוסע והתרגום לבדך. והתרגום הוא, אתה נוסע לבדך ומשאיר אותי. למה שתרחק ממני ותעסיק אותי? טייכמן. כן. מה לך ולאוף? <laughs> כן, שאלת השאלות. <laughs> הוא חצי טורקי, חבר'ה, זה לא כזה רחוק. <laughs> כן, אם מחפשים, <laughs> אז, אז כן, יש את הקטע הזה. <laughs> מאוד נמשכתי לכלי, ככה התחלתי, אחרי שניגנתי הרבה שנים רוק, ו... וג'אז ודברים כאלה, אז מאוד אהבתי את כל העבירה והצבע של המוזיקה הטורקית והערבית. התחלתי להיכנס לזה יותר ויותר, עד שנהייתי בתוך זה בעיקר, כאילו, כן. זה והפיוז'ן שמסביב. שבטח נשמע עוד מעט. טוב, יש הרבה מאוד דברים יפים שביקשתי לשמוע. אז מה בא לך עכשיו? פיירוז? סואד מסי? אה, אולי ברי סחר? איזה קשה זה לבחור בין פיירוז. אה, מה אתה אומר, יניב? אה... סואד מסי? יאללה, סואד. סואד מסי. אוקיי. אנחנו נשמע, את... אה, ספרי לנו אוקיי. על אה, סואד. האמת היא שזו זמרת ש... יודע, לפעמים... כאומן, אתה מחפש כזה כמו אנשים שייתנו לך השראה. והיא נותנת לי המון השראה. אני ממש אוהבת אותה, את הקול שלה, את הדברים שהיא עושה במוזיקה. היא מחברת את האוד ביחד עם גיטרה כזו ספרדית. וגם, היא לא נוגעת הרבה בכלל בטכני. זה הרבה יותר כלים חיים. שפשוט החיבור שלהם ביחד הוא מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד מרגש. היא גם מערבבת כל מיני סוגים של מוזיקה. אתה יכול לשמוע פתאום קצת שנסון צרפתי, או קצת איזה משהו ספרדי, על קו כזה שהוא ממש ערבי קלאסי מקסים. זה רוביו, אחד היפים שלה, חושב. باين راك عيان قال له أفيت من المشياء وزاد له بريلي نعمل له كي سرج الحصان كاي اللي يبكي على زهره كاي اللي حيبكي في قبره كاي اللي شاب صغره تلفو ناله قال It's all right. Thank you. טוב, זה סוואד, ועכשיו סואד אנחנו מסיב. חוזרים לוויניל הישן והטוב. וכמו שאנחנו תמיד אומרים פה, כשאנחנו משמיעים משהו מוויניל, נקווה שזה ינגן. <laughs> הנה, אתם רואים? קודם כל צריך להפעיל אותו. עכשיו... 아, כן. <שמע> <שזה> קרחץ, זה מה שנקרא. תדע לך שזה מה שחסר לי עכשיו במוזיקה, הקרנצים האלה, שאתה שומע את השיר ואתה... עכשיו הוא קצת מכוון את הגיטרה שמה. זה בהופעה בבודוקן ביפן, אולם ענק. איזה יופי. וזה שיר שסופי ביקשה. וכרגיל, אנחנו אף פעם לא יודעים מה לייבלים נכונים, או שהם הפוכים. אבל נראה לי שקבענו, שקלענו לשיר ש... המחשבה שהייתי נערה והייתי בטוחה שהוא כתב את השיר הזה עליי, מה זה אומר עליי? אוי ואבוי, אוי ואבוי. זה פופ דילן וסופי ברקע. כן, זה מה שנקרא לייבן אנפלאגד, אבל הלוויני. איזה מגניב Still. She never learned to read or write There's no books upon her channel And her pleasure knows no limits Her voice is like a metal light But her heart is like an ocean So mysterious and dark One more cup of coffee Far the road One more cup of coffee זה היה הבוב דילן האחד והיחיד, למרות שאני לא אהבתי את ההופעה שלו כאן, אבל מה... בארץ? אהבתי את הדרבוקה שם, טקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטטקט ילחם. תחזרו לנוכח חדשות. רגע, עוד לא גמרנו, עוד לא גמרנו. אני יודעת, לא, אני רק אומרת. אה, למה את לא מחליפה ראש? אני תכף... הראש זה לא הראש של אמירה, פשוט... חשבתי <laughs> <laughs> שזה הראש שלי שצריך להחליף אחרי שהוא לא. <laughs> <נכנס> ב... פשוט, <laughs> אנחנו <laughs> בתקופ... okay. בתקופת הקורונה לכל שדרן, יש uh, כיסוי מיקרופון משלו. מי אוקיי. Okay. כדי שהקורונה תיבלם בדלת האולפן ולא תיכנס פנימה. בעזרת <laughs> השם. אז אחרי ששמענו את בוב דילן, את מיסטר סימרמן לייב ביפן, אנחנו נשמע עכשיו את יניב טייכמן לייב. יניב טייכמן. בחולון. <laughs> יניב טייכמן, uh, מעבר לעובדה שמדובר בחבר מאוד יקר שלי, מוזיקאי על, נגן אוד מכונן, המפיק והמעבד של הבלעדים, הוא גם uh, יוצר בפני עצמו, יש לו דיסקים בחוץ, יש לו יצירות נפלאות שהוא עשה שנמצאות בחוץ, ואני נותנת לכם את הכבוד. להקשיב לפחות לאחת מהם שהוא בחר עבורנו. יניב. מה, להגיד משהו? בטח, מה אנחנו הולכים לשאול? אה, אוקיי. קודם כל, תודה על החמות. אז בעצם הייתה לי איזו פנטזיה לעשות איזשהו הרכב שמשלב כלים עתיקים, כאילו את האו"ד ועוד קליסה, אז... ובעצם להכניס אותם למאה ה-21 ולשלב את הסגנון, סגנונות ערבים, אפריקאים, טורקים, עם, עם ג'אז ועם מוזיקה אלקטרונית ועם רוק אפילו. וכזה משהו שכזה הרבה שנים חשבתי שאני רוצה לעשות ואיכשהו זה הצליח לרקום עור וגידים והקמתי איזה הרכב שנקרא "טייץ'מניה" והוצאנו שנה שעברה אלבום שנקרא Seventh Heaven, זה מוזיקה. ונשמע מתוכו קטע שהוא, אה, הקלטנו אותו בלייב, הוא נקרא טרייב, אה, יש לו קצת השפעות אפריקאיות, קצת השפעות ערביות, אה, ג'אז, אה, זהו, פחות או יותר. אז בואו נאתר אותו, הוא נקרא טרייב, כן? כן, טרייב. <laughs> אתה רואה, מה זה, אני צריך משקפיים. גם אני! גם כולנו! <laughs> אבל <laughs> הנה. מי בפרקשן? Uh, רועי פרידמן. ועכשיו yeah. זה אתה. כן, ויש גם את uh, ליאור עוזריה לבאס, שרון פטרובר על התופים, ויונתן מלצר על הקלידים. טייכמן והלהקה של יניב טייכמן. תזכיר לנו שוב איך היא נקראת? טייצ'מניה. טייצ'מניה. כן. וטייכמניה. בדיוק. סוג של... בדיוק. רצית להקל על הערלים. כן. בדיוק. ממש כך. הנה המשקפיים מחליפים יד. ראית מה זה? כן. יש לנו פה משקפיים אחד לשני אנשים. זה מחזור. זה ירוק. ככה זה. לגמרי. אוקיי. עכשיו אנחנו... נשמע שוב את יניב ואת סופי, לייב באולפן. כן. שמעתם מקודם ערבית? נכון. עכשיו... ועכשיו... עכשיו אנחנו נשמע עברית עתיקה. השיר נקרא אלוהינו. זה מתוך תפילה שומרונית. בכלל, הבלעדים שרים, מלבד המוזיקה, שהיא כאילו כלי מנגינה מסורתיים, גם המוזיקה היא מוזיקה של תפילות, תפילות עתיקות. השומרונים הצליחו לשמר את ספר התורה העתיק, זאת אומרת, את העברית העתיקה שדיברו פה עוד לפני היציאה לגלות הראשונה. זאת אומרת, זו העברית שדיברו בה בני ישראל לפני שיצאנו לגלות. השומרונים הצליחו לשמר את התפילות העתיקות האלה, הם, הם משתמשים בהן מאז ועד היום. משמע 125 דורות, בערך כמעט 3,000 שנה שהשמרונים טוענים שהם לא נגעו בתפילות האלה, שאלו התפילות ששרו בעם ישראל הקדום. אני נתתי ליניב כמה מהתפילות האלה. אתה רוצה לספר להם על התהליך של העבודה? היה תהליך מגניב דווקא, לא? כן, ספציפית מהשיר שנעשה, פריאנטי. נכון, אמיתי פריאנטי, שהוא בעצם... אז הגה את ההופעה הראשונה, את הרעיון ואת ההופעה הראשונה, שבעצם הבלדים התחילו מהופעה אחת שפשוט נמשכה עד היום. את השיר הספציפי הזה באמת עיבד והפיק אמיתי פריאנטה, כן? כן. אמיתי אבל התהליך של העבודה, התהליך של לקחת בעצם תפילה עתיקה, שהיא בעצם רק מעברים וסלסולים, אין באמת מוזיקה שמלווה את השיר. אז בעצם מה שעשינו זה פשוט, אפשר להגיד, לקחנו את התפילה העתיקה הזאת והעלינו אותה על החמשה, כדי שאפשר, שאפשר יהיה לנגן אותה. כן. נכון? ואחרי בעצם... זה כאן, בהמשך, בתהליך, בהמשך התהליך, בדיוק לקחנו אותה, את השירים, שזה בעצם תפילה של רב, או מה אומרים? זה, זה לא רב, של... זה כהן. כהן. אין, אין רבם, יש כהנים. שהוא שר הקפלה, רק, רק שירה. וצריך, כאילו, זה בדרך כלל גם יהיה, בגלל שזה מין, זה הולך עם המילים, אז בדרך כלל המקצבים הם מאוד שבורים וכל מיני דברים שהם אה, קצת מוזרים, אז המטרה היא בעצם, היה, אני בתהליך שלי אחרי זה רציתי מאוד לקבע את זה, כמו שזה באמת לשמור על האותנטיות של זה, אז, <אז> כתבתי את זה בצורה מדויקת ואיבדנו את זה. אה, זה כלי נגינה, כאילו בעצם הוספנו הרמוניות וכל מה שצריך. זאת אומרת, זו פעם ראשונה שהשירים האלה בעצם מנוגנים עם כלי נגינה. בדרך כלל כן. זה היה רק ווקל, ו... ו... ואולי קצב של תופים, אתה יודע, <laughs> מה שהיה פעם. איך זה מתקבל בקהילה? אה, ה... שאלה מעניינת. התגובות הן מגוונות מאוד. יש כאלה שממש מודים על זה שאנחנו לוקחים את המסורת ומשמרים אותה, יש כאלה שטוענים שבגלל שעזבתי את העדה, אולי אני לא אמורה לגעת בזה. אבל בסך הכל אני מרגישה שזאת הייתה, זה סוג של דרך שלי לשמר את המסורת של אבות אבותיי גם. כאילו, אני חושבת שהדרך הכי נפלאה בעצם לשמר זה כך. ועכשיו אנחנו... נקשיב לזה נקשיב גם נשמע, כנראה. אוקיי. אלוהינו, כן? Okay. אלו אינו, כן. יאללה. Okay. <laughs> <ס HTTP> Eluwinu lakineh baghek Eluwinu lakineh hallel Eluwinu lakineh gadel Eluwinu ilakineh sa'ek Eluwinu lakineh rummem Eluwinu laknu diunishtabi Iyeh sharei Eluwinu lakineh baghek Quan Elu lakin elluu lakingada elu I ki neg elu lakin nerummmemm elu laknu di nitebi Eha אדון כל עולם, הוא יאומר אף la <inaudible> lui ‫לכי נגד אל כן. איזה חברה עברית, איזה שינויים. כן. מה אתם אומרים על זה? שאנחנו כבר מתקרבים לסוף השעה הראשונה? שזה עבר מאוד מהר. שלוש דקות, כולה, זה כל מה שנשאר לנו. באמת, עבר באמת מהר. אז אני חושב, ואת תגידי לי אם כן או לא, בטח תגידי לי כן. בטוח. שאנחנו נסיים את השעה הראשונה בדואט שלך עם נועה. רעיון מוש. מודה אני. מודה אני. במקרה שלנו. כן, זה השתנה, כן. כן. במקור מאיר אריאל. במקור מאיר אריאל, כתב והלחין, אחלה שיר. אז תודה רבה בינתיים לסופי צדקה, לעידן טייכמן. ליניב טייכמן. יניב, מה עידן? מעדן טייכמן. מעדן טייכמן, בדיוק. ונגיד את זה שוב, יניב טייכמן, לא לטעות. תודה לדותן הטכנאי. תודה לאמירה שהפיקה ונשארה פה כי סידרנו לה ראש למיקרופון. <laughs> תודה לך אור. ותחזרו אלינו בשעה הבאה כי אנחנו ממשיכים כאן. גם לייב באולפן וגם מוזיקה שסופי בחרה. אז תבואו לעוד לא שעה, יהיה כיף. יהיה כיף. אז ביי בינתיים. ביי ביי. לזמן קצר. <שיר> worsens our lives and you are living at you too